Egunon guziei ongi etorriak berrion albiste gira, berrio zarirriatiaren albiste emankizunera. FMko e1 puntu sortzia, entzuten ari zarete, hau berriozar irratia da, eta beti bezala e, informazio meteorologikoarekin hasiera e, emanen diogun gure albistegi honi orintxe bertan hairu graduko temperatura markatzen du gure termometroak eta badirudi egunak aurrera eginala temperatura horrek gora eginen duela hogeita hamar graduren bueltan izanen gara riatsalde partean. Eta beti bezala, Nafarroako albisteak izanen ditugu aipagai, gure boletinaren lehenbiziko zati honetan. Jendetzak egintzuen protesta atzon, greba egunen azken egun horretan. Hezkuntza alorreko sindikatu guziek deituta, eta baita sektore publikoko gainontzeko langileek ere babestu zuten greba hori. Hezkuntzan Espainiako gobernuak agindu, eta Nafarroako gobernuak bere egindako mozatzen azketen aurkako grebek azken eguna zuten atzo, esan bezala, eta aurreko bi aldietan agartutako indarreari eustea lortu zuten sindikatuek eta areagotu ere egintzuten, alor publikora zabaldu baitzuten deialdia. haien arabera langileen erdiek egintzuten protesta, iparrealdean erabateko tzatze izan zen greba, iruñerrian euneko berrogei tamairukoa eta erriberan euneko hogei tamarrekoa. Greba gutxi etxiz erantzun zuen iruñeko gobernuak, aurreko egunet bezala Haien arabera hiru mila bostehun beharginek gutzi zuten lanpostua gutxieneko zerbitzuetan xedenen ehuneko hamazazzpiak Ezkuntzan izan zuen babest zabalena, sindikatuen arabera amarritik zazpik zuten greba ezkuntza sektorean eta gobernuaren arabera amarritik iruk. Eskolek zabalik behar zuten egon eta azterketa garaia denez probak egin eta zuzentzeko agindua zuten maizu maistrek. Ezkuntza departamentuan pikete koztopoak izan zituztela salatu dute. Osasun bidean izan zuen eragin gutxien grebak, gutxieneko zerbitzuak martxoaren hogeita bederatziagoa, eta bederatzikoak barkatu, baino ugariagoak zire lasalatu dute sindikatuek eta lanera derrigor jo izan zutenei egi etzietela utzi atxikimendua sinatzen. Kalean langileekin bat egin zuten ikasleek eta gurasoek gobernuaren neurri irmoek diete elkar. eskuntzan irakasle edota ordu gehiago e eskola ordu gehiago jarriko dizkie, ordezkapenak atzeratuko dituzte eta ikasleak gehiago pilatuko ditu uste bergin publikoak lanordu gehiago izanen dituzte gainera sindikatuen esanetan 2000 langilek anporatuko ditu gobernuak aurten neurri hoiekin langabezia areagotu eta zerbitzu publikoak askartu eginen direla salatu dute Eta albizte polemiko baten berri emanen dizu egu urte eta erdi arteko kartzela jar, kartzela zigorra jarri diete korrikan presoen argazkiak erakutsi zituztenei eh? Espainiako auzitegi nazionalak kartzela zigorra jarri die eh? 2008ko korrikan, Iruinean Euskal Presoen argazkiak erakutsi zituzten bos laguni. Terrorismoa goratu zutelakoan, David Urdin, Irati Mujika, Oian Ataun eta Mikel Marini bakoitzari urte betekoa, eta Josu Espartzari urte eta erdikoa aurrikariak dituela egotzita. Alaber, Urdin, Mujika Ataun eta Marini zazpina urteko inabilitazioa ezagri diete eta Espartzari berriz zortzikoa. Epaiak eh, aitortzen du espartzak etzuela presoen ikur edo irudirik orduan, baina dio garai hartan amnistiaren aldeko mugimenduen bozera zela eta korrikan haien aurretik modu nabarmen batean zijoala. Lehenko astean epaitu zituzten fiskaltzak emezortzina urteko espetxe, espetxe zigorrea eskatu zuen, terrorismoaren gora zagere egitean leporatuta. Hore zoen eskubideen urraketak direla eta korrikan irudiak elkartasun bezala erakutsi zituztela esan zuen espartzak eleak eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimenduak sorgine iza salatu zuen. Euskal preso politikoekin elkartasuna agertzeagatik epaitu dituzte bos lagunoiek presoei ezartzen dizkieten salbuespen neurriak salatzeagatik eta horritarako elkartasunari apologia deitzen diote jesek izan ziren eleak eskubide zibil eta politikoen aldeko mugimenduaren hitzak. eta ez behar baten berri eman behar dizuegu ere, sute batek argedasko enpresa bat birrindu du. Sute bat carnikas floristan enpresako instalakuntzetan piztu zen eta hoiek instalakuntza horiek birrindu egin zituen. Ezbeharreren unean lau lagun lantokian, baina irtetea lortu zuten eta etzen inor zauritu. Oe, gaueko hamaika kaldera piztu zen sua eta hitzaltzea lortu zuten baina eraikina erabatzeki iskali zen. Karnikas floristanango arduradunek azaldu dutenez hespegiak enpresaren porrota ekarrlezake eta bertan lan egiten duten ehun beharginen lanpostua ere kolokan egon litke. ta berrio zarko albisten tartera iritsi gara lenik eta behin txirrindularen eguna aipagai aipagai izanen dugu urtero bezala gure herriak txirrindularen eguna hartuko du Eldu den ekainaren amazazpian, aurten goa edizioa izanen da eta goizeko amart erdietan hasiko da Eguzki plazan. Izena emateko kiroldegiraio dezakezuela da eta iru euro ordaindu behar dira izena emateko. lasterketaren egunean bertan ere izena ematen al izanen duzue goizeko amarreak laurden gutxiak baino lehen. Ordainagiriarekin, lasterketa amaitzean, opari bana emanentzaile lasterkari guziei eta txirrindula baten zozketan ere parte hartuko dute. Eztalde, elduden A-Aztelenean e, musika eskolan matrikula egiteko epea zabalduko da, ikasle berri entzat hau da, estreniakoz izena eman nahi duten entzat. Matrikula egiteko orduak goizeko amaiketatik ordu batetara izanendira eta agriatxaldez lauetatik sortzietara. Eta datozen egunetarako ekimenen artean, aipatu behar dugu, Fermintxo Sánchezek zulu elkartean eskainiko duen hitzaldia e, edo e, ipuina hobeto esan da. Konkistaren boste urungarren urte urrenaren karira Zuloalai Elkarteak e, ipuin kontaketa hau antolatu zuen Euskaraz e, duela zenbait aste eta honetan gaztelaniaz eskainiko duten Fermintxo Sanchez izanen da kontu kontari e, urrengo aste artean ekainak bost arretxaldeko sortzi eta tikaurrera Zuloalai Elkartean. haureta gazten zako aixialdia ere, aipagai izanen dugu, munduko altxorrak hoien bila etorri nahi, izeneko hiri udalekuak abian jarri ditu berriozarko udalak, eta abuztuaren seitik hogeita laura bitartean eginen dituzte, goizeko bederatzietatik ordu bietara, astelenetik ostiralera, taldeak euskaraz eta gaztelaniaz, antolatuko dituzte, eta izen ematea ekainaren zazpitik amabostera bitartean eginal izanen duzue, 0 amabi telefonora deituz. Argibide gehiago behar izanez gero, edo zerbait proposatu nahi baduzue, kultur zerbitzura deitu dezakezuen, bederatzi lauz hortzi, iru 0 bat, 6 bost, sei, telefono zenbakira bederatzi lauz hortzi, iru 0 bat, 6 bost, sei, edo bestela e-mail bat bidali, Kultura abildua berriozar.es Elbide elektronikora Kultura zez eh, idatzita Abildua berriozar.es Eta gaztetxoenen e, haisi aldi proposamenen inguruan ari bagara, ezin aipatu gabe utzi, gaztelekuak eta berriozarko udalak antolatu duten, udako gazte kanpaldia enri badeseiara, joanen dira, Asturiasera, ekainaren hogeita bostetik, Hogeita zortzira bitartean, amairu eta amasei urte bitarteko gazteei zuzendua dago, eta kanpaldi honek hainbat ekimen hartzen ditu bere baitan, besteak beste, ribade seiako aterpetxean egonaldia, seia ibaia e, kanoaz e, jeistean kainoien e, jeitxiera ere, eta egun da amarr euroko prezioa izanen du, bi, ordain, bi epetan ordaindu al izanen da, irurogei euro matrikula egiterakoan, eta berri hogeita euro e, aste lehenago e, e, ateraldia egin, baino, Aste lehenago Izen ematea ekainaren, ekainaren amalri arte Egin dezakezue gaztelekuan bertan Eta argibide gehiago nahi izan ez gero Ondoko telefono zenbakira Deitu dezakezu 6 bat zazpi Zazpi irulau 0 6, 6 bat zazpi Zazpi irulau Eta gure albistegiari amaiera emateko, e, aipatuko dizuegu mendi irtera bat, BKE mendi taldeak antolatu duena, larun bat honetarako bihar goizeko zazpietan aterako dira, lantzeluze frontoitik, eta donibane garazi eta orrea gara joanen dira, mendi ibilaldi bat izanen da, eta, esan bezala, goizeko zazpietan aterako dira lantzeluze frontoitik bihar bertan. Hau seizan da dena gure gaurko albiste boletinari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatian FMko FMeko eun.zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten